Bueno, azte azkena dugun honetan Mirari, bihar e, jaiak azzeia Hoida, xan iztenak, eh? azten digat Ezin gero bat arte honetan beste zerai buruz itzein A, Xan iztena nahi buruz ezpada da, eta bueno, jai batzordeko kiriak e, ju hemen Maite gezala eta zorkunden leku onak, aixo Aixo, uno, eh? guna Zer mozak sendo? pixkat Maite, ez dela Bueno, eh, hemen txetugo, eh, xena bihar hasiko dia, eta, bueno, jai, batzordeko kideak zazten enean eh, lan haundila eh, intzute eta lan eh, asko, ezta? Bueno, saiatukea, bakotxak bere egun ba saiatukea, lanak <laughs> egiten alden txikunena. Uh -huh. eh, noiz da azten txate jai batzordian elkartzen, elkarte desberdinak, udala? Bueno, eh... Martsoa bukara, ba, lau bat bilera egiten ditugu, ekaina bitartian, ba, idean bat, e, horraazten gara, e, bai. Horten geho, bueno, udalan aldetikan neska ere da, eta pentsatzetz jai batzordean baitare, bilera eta zaltzekoa, eta bilerata eta zaltzenetzen elkartiai, ba, etzitza diru laguntza, emango ez, mm. Alt, horrek eskatzen du, implikazioa gehiagoa bintzat. Bai, implikazioak entzene, baldintza jartzen dira. Normalean saileak izaten dira betetzen, baldintza betetzen. Beti, e, flexibilitatea da nagusi, eta bai ez dia, etorri bino bueno, bino bueno. Baldintza jarri bino normalian ez dira betetzen. Hala, nik esango nuke baldintza hoiek jartzea iristeko, Mila, bueno, bilera askotan hitz egin dela, bai. eta asko kostatu da, baina ikusi dugu ba, ba erabakiak hartzen ez badia, ba jendeak ere ez dula inzerio hartzen. Eta mm -hmm. nik uste dut, aurtengo azken bi bileretan, aspaldiko urtetan ez bezala talde asko elkartu gara. Zee, eta, igual, bueno. e, asieran, bueno, betikoak elkartu eta eta tiraka, eta tiraka, eta horreke baineka duetzen dula azkenian, ez talde bezala edo parte hartze hori. Bai, azken batean e, ardura hartzen badin baduzu bilera jote, joteko, pues, bilera bat pasatzen da, eta, bueno, zein dugu bilera honetan, gauz askoik ezer behar jende asko felta dela, yeah. ez? Eta hori, e, bilera guztita eta jotetan dien personantzako, pues, nahiko hastu nahi da, bai, nahiko hastu nahi da. Bino, bueno, beti izango dia, nikusten dut beti izango dia. Eta baldintzak, pues hartu berbia, pues ber, etortzen den eh etor, e, etortzen den jendeekin, pues, pues, bat eta bestieekin, pues naite naite naiz eh hartuberutako baldintza dira. Bino bueno, nahiko naiko gogorra ikenda hartzia. Programa esku eskuartean hartuta, ikusten da elkarte asko daudela oi hartzuen eta denak mintzat antolatzen dutela zeuz edo mintzat programa Bai, gasteldu zarrantsako zabalduta daola Xanistanetan. Mhm. Mm bai, e, azken urte hoietan egiten aikean alegina ere bada eta hoi da arrazoia baitare denak egotearena, ba, publiko diferentearen zategun edo zerbait egotea. E, Ordoan mm -hmm. ez da nik e, antolatzen dudan hori ziurtatu eta banoa, baizik eta, bueno, ba, bakoitzak zer antolatzen du denentzatbado zerbait eta horren baitan e, erabakitzen dugu aurrera eraman edo ez eta orduan bueno ba norbaiek esango du zerbait falta dela segurazki baina bueno saiatu saiatzen dira e, pentsatzen dut eh egunero aipatzen dugun krisi ekonomikoak e, eragingo zula urtengo jaiak antolatzeko Baina, eh, krisisak, horten e, ez, lengo urtean hasi zen ja krisisa, mm -hmm. eguneko amarra burrizketakin, aurten beste amarra, eta, bueno, gauz batzuek zuek, bas, badia bertan bere hautziak, adibidez, bas, suak. Uhum. suak lengortean erabakitzen bi urtetikan baino behi hoguak egiteko bino urte ere, pues, ez da posible izan du eta eta bueno pues, bai penekin bino porque ere bere publikoa badute. Bai, bai, badute bai badute bere publikoa eta bueno badiake jak esan ez suak es zergatikan ez zergatik anez. pues pues direkan estela eh bai. aipatzen zu jendeak bueno inkesta bat intzengola informatzenen ta hor aipatzen zen suak bai ez ta ai esaten zuten igual munduko horrenak etzien e, janistanetako suak baino beti izautu izan zutela, izanduzutela gainbat e, jen e, jendeelduak bai e, jende ateratzen da e, kafetxo bat hartzea edo afaribokaro bokaro batekitea eta bitartean suak ikusi ez eta nikusten dut pos, jende multzo desenti abiltzen dula baina bueno bada jende esatenera poz horko minutu e, suetan pasatzeko poz ikaragarrizko dirotza dela eta hola erabaki da Bueno, baitare jaibatzor dian aukeratzen zute txupinazua zen egotak? Gai? Txur-tsur. Txur-tsur. Txur-tsurreko okideak. E, Hori proposamenoin nola eiten edo... bueno, da? Baina bilera horietako... Lehenengo bilera aurreko... egia da balorazio egiteko irailan berriro elkartzen gerala. Orduan, lehenengo bilera nire aileko balurazioa hartzen da, eta bueno, egun bakoitz, bilera egun bakoitzeko gai orden bat egiten da, eta horietako baterako eskatzen da elkarte bakoitzak bere proposamena ekartzeko. Orduan, elkarte bakoitzak bere proposamena ekartzen du, edo, edo ez du ekartzen, ba, irikia da, aukera guztia ematen zaigu, eta han egiten diren proposamen guztia jasondoren, ba, bozketa bat egiten da, ba, gehiengo batek e, bultzatzen duen hori izaten da proposatua. E, Bueno, como ea, es un EUN. Es un EUN. bueno. Eh bihartik hasiko gea. Eh txupinazo aurretik eh bueno, auzos e, auzoko 2011 garren ibilaldia izan bueno, ze, ze, ze da, ¿ta? Bai. Bueno, se La autordietan. Seisango Bertano. Bueno, va ba, 2011 garren urtean izanik herritarrek ezagutzen duten ekintza bat da eta hori ba, hemen aipatzen den bezala txistulari, musikari, gazteak ba ba auzo, auzo biltzen dira ba pregoi modura, Xanestebaren hasierako pregoi modura. Hmm? Bueno, eta 7etaritan, Zubinazoa. La verdad, Zubiria. Mm -hmm. Eh, Churchuri izango dugu, Soziria botatzen 10garren urte urrena ospatzen duelako eta bueno, honekin egin nahi duguna da, beraiek hamar urte horietan eginduten lana hori, nolabait eh Ba, aitortu esango genuke, uh -huh. eta horrela erabakitzen. Bueno, eta gero, Soka Dantza, Txistulaian eta Erraldoien Kale jira, eta zortziteretan brindisa. Bai, bueno, ber, soka dantzai pixka bat, e, denbora pixka bat edekatuko joko soka dantzai e, Nei bereziki e, oso dantza salianaz eta bila bat gustatzen zait Soka Dantzan ekin Izaten da pixka bat udalai, pues bere eseri, sun, e, hori e, kendu pixka bat, eta, eta bueno, ikusi beste beste momento batian, ez? beste momento batian. Ez da, oso zaliak dien, denak hori egiten bina, bueno, ikien dute geinak bintzat, eta oso ondo pasatzen Etortzen dugu. Etortzen dienen galetzen jogu. Eber, rensaioak nola ikuaztik, dantzatzen, zebak egu rensaiatzeko gehatzen dila, eta, bueno, oso gustoko ez izan harrene, bueno, saiatzen dira eta gustoa. Bai. bai, bueno, eta aurten gainea, pues nabaritzen da, gaztiagoak diela noski, eta, eta iso gugei bai, biltzen diela, ez? Bino, bai, nikusten dut, jende asko gelditzen dela soka dantza ikusten, eta, eta bueno, oso, oso ondo pasatzen dugula, eta beak ere bai noski. Uh -huh. Bueno, eh, brendisa, <laughs> eh, eh, dantzaldia manifestazio eta bideo. Emanaldia, beraz, bueno, eh, ondo pasatzeko, aizek egin. Oida, hola, espero dugu, jaiak lehenengo egun egan, jendea ondo pasatu zaziko dela eta hurrengo egunetako gogoz. Da, kalioan egin da, ez? Plaza egin, taberna guztiak denak edariak eta ikartzen nahi dila eta bladuarean montatuak, mm, bai. doa, txosnak ebai. Baila, gira, ja, giruatako gugaba. Esan behar da, jai horiek aurrera teratzeko, erritarrasko plan egiten dutela. Eta... Mm -hmm. Eta bueno, hori ere ikusten ez bada, ba, ipatu behar da. Uh -huh. Bueno, e, xean izteban euna, patroian euna, e, ez dakit, hemen diken banan-banan juun ordez, bestela e, ustut bihar bukatuko duela, ez dakit, e, hemen diken ze haipatuko zenukete xean izteban egunetako zea? Bueno, bakotxak e, bere ekin zantartian batzukak baditu guztokuak bestiak baino, ez? Nikusten dut, ba, bueno, mesan aguzila bere publikoa badu. Hoi herritarretan erritarretan nikusten dut naiko importantia dela, Ekintzi zori, mesan aguzila ez, ikusten dut e, edade batetako jendia dela bino oso gustora joten dela mesara. E, Elizeko e, koru ekin eta larta unabez batzako koru ekin, kantatua izaten da, e, izaten da e, kanta bat hor, e, sean este ere sarkila besten dena, Eta jendia gustora entzuten du, eta gehoa itamendibururen ereserkeia, azkena kantatzen dela, jendiak urtero egiten da, bino momentu hori oso emozionatia izaten da. Eta bat ere ba entzuten nahi denako, eta kan, kantadakillenako ere, bai oso gustora kantatzen du jendiak. Eta gero, bada, konzertua, txistulaian konzertua. Larta honabez batzak ere parte hartuko du, hor, eta bueno, beste eserita ikusteko... Zuri kostengutek talde polita badela. Horre eh, eh, kontzertu hortan eh Jurtzurreko kideak parte hartuko duguela ah, er. eta kanta bat eh, kantatuko dugula Bai. Bai, beak ere, bueno, dudan izan dute, baina azkenian erabaki dute parti hori egitea, bai. <laughs> Bueno, eta keole, pues izango dia eh, Joko Garbiko, Txapelketa Aurren Crosa, Herri Crosa, bueno, eh Sokatira. Sokatira, bai dela eh, urtero jendeak gozatzen duen zer bat, eta parte hartze hori auzotakoa. Bai, hori ba, da, sokatira honen ez augarria ez, horriko jendeak parte hartzen du, auzuen arteko lehi, leia mm. positiboan esan da, Dagor eta jende asko elkartzen da. Eta gor, izaten da, e, bilan, kuadrelakokin afaila, hiluan, sokatirakokin. <laughs> Bai, zokatiraren inguruan, gaus, nik uste dute bai. bide luze bat egiten dela. Entrenamentu dutatik asi, eta bukatu bitartean, eta asko egoten da bertan ere, egia da. E, eta, bueno, e, potxokak eta zezen ere aurrera lehentsiago da, baina horre ere aur asko mugitzen dira. Esango nuke, e, egun bakoitzean dagoen ekitaldi hori, jendeak e, estimatzen dutakon mantentzen dela. Zer proposamen berriak egiten direnean ere, mila buelta amaten dizkiogu eta honen orde zer, eta daudenak, benetan estimatuak e, diala esango, esan behar da. Bueno, eta abuztuak lau, basarietar eguna, eta urteroko zita, amazazpigarren kale margo lehiaketa. Oi da. Bai, urteko Margosoro Pintura Akademiak antolatzen dena eta gure entzuleta lagunden Josemani Izasak Esmeroz eta cariño Askokin antolatzen duen eh, kontua. Uh -huh. Eta bueno, hau ere nik uste dut eh, aipamen bat merezi duela, 17 eh, urtez ekintza eh, bat mantentzeko eta berak bultzatuta eta bera korrela bizitzendulako Margolari izatea, ba badu ba bere garrantzia aurrakok parte hartzen dute herritarrak herritik kanpokoak ere bai eta bueno horregatik mantentzen dugu uh -huh. i di demaren euna lebada <laughs> baita eh ere ematen dizkigu gurela bere lanak <laughs> in ekarri nor e, bultzatu eta hor bere garaian ere egintzen bere ba, erabaki hartu zen, e, parteideak herritarrak e, izatea e, azkeneko irabazleak eta bueno, gure gora berekin, hor ba, e, dago ditema base herritarrentzat eta hau ere oso ekintza ba, m, parte hartzaile ditizatenuna. Esango dugu baitere baseritaren eguna e, ba, bai dela ohi bueno, hartzoarentzaate referent. Egun bat, baina kanpoko jendeantzat, baitareze, nik nabaritzen dutena da, e, aurten larun bat eta jende asko etorreko da, baina aztian tokatutare jende asko etortzen dela zerritarren e, egunea, izpreski. Ba, uh -huh. Bai, egun hori jende askok jai hartzen dugun eguna da, ba, uh -huh. gustatzen zaion, ididema gustatzen zaion, eta hor zaletuak dian entzat, ba, zita ohiko bata eta hori nabaritzen da kalean ere. Uh -huh. Bueno, gero pintxoleiak eta eh, o sea, erriko erratiretukin bazkaia, errirako bazkariia, en fin. Bai. Eta gazten egun eguaz, Gaste. horre gaztiak paela da dakate, eta uh -huh. bai, zer? A ber, hemen ilan labian bai. gure ikastalako dantzariak, zarren egoitzara ere joten dia uh -huh. eta, bueno, oso gustora joten dira eta ikusten dut harrera oso ona izaten dutela eta esaten dela momento bat posan pues daudenak pixka bat alaitzeko ez, festagiruan ere sartzeko. Eta, gero, ba, amarretan, kiroldegi lan, dugu, Umai. hau bai, hau gomendatzen datzen dut jo, ikustea joteko. Nik nirian beti, eh? <laughs> Mino, oso, oso ekitaldi politia da, e, e, alur dantzataldia datoz, oinaz ez ikuskizun eta eta bai, oso oso politia, eta penaak merezi du doainik hau posibilizatia. Porque beste la e, tokitan hau ikusteko oso sarrera hondei jakordaindu berdielako eta oi hartunen hori oportunidadari dugulako doainik ikusteko. Penaak merezi du denetan. Mm -hmm. Bueno, Gazten eh uneekin sartuko gea, eh bueno, eztegi ga, 14 Gaztedia protagonista. Eunoita. Ba, Goizian izango da eh, txirrindulari <laughs> ah, izan eh, lasterketa, larta honzak eh, antolatu da, elkarteak, eta, bueno, bazte, bona. Oh, eta, ba, zer? Ez, ba, txirrindulari lasterketai beti igandez izaten da, orduan, suertatzen den italdiakin, uztartu behar da. Mm Hor -hmm. bueno, elkarte guztiak saia kera egiten dute, eta ez da, normaldean erazorik izaten. Eta bai, ondoren, ba, gazteak okupatuko dute erriak <laughs> <laughs> Horten arroxa, susta du ganea Egun arroxa <laughs> Ze, italaeko giroko zeragin ez? Baina arroxegin Eta horren eguna, horre aurrak protagonista Bai, aurren egunean aurrai leku berezi bat egin nahi izatentzaie eta bai, beak esango da orain protagonistak da izate bueno, tartean beste kuadrilatxo batzuk egongo direla. Ja, eh, esango nuke <risa> arkumen eh, arku jati egiten dela. Orduan aurren eguna, baina zer da? Helduak aur bihurtzen dian egunare delako baita ere. Euskalo, Hoi bai ez dakigun. Ba Gero ikusten, ikusten dienak ikusteko, ez dakitzen dien aurrago, eh? Bueno, eta ba desberdinak bizitzen ditugu, ez, bat, <laughs> batzuk nire amokan monak ondizioak nitzein gozut. Eta txikiak izan duditzelego, hon <laughs> hilo bat ditugulago, atxona monak joten diak, pospoetokin ibiltzea, karruseletan ibiltzea, eta horrelako gauzetan ibiltzea, ez? Pixka bat giruan sartu eta eta... Hola, hola behar du lako, tokatzen zaigulako orain. <risos> gazteak ganean elduak izan nahi duguta. helduak izatean gazte bihurtuta, nahiko zaila izaten denes hori, ba eguna hu, uh, aproposa da. Oida, eta kamixita moria. Orduan, hemen ez da, San Pedro, San Juan gazteak eh, helduan kontrain ez da. O, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, Behar dugu, e, bihar azten diela, sorulara izango dela, e, irratila gresaio berezila eskainiko dula, e, gaur omenduak izango diela eta erakusketak ingo diela eta, bueno, e, boste hon e, oso guztop pasatzeko pala dugu, eh? Bai. bai, ia horrela den, ia erritarrak gustora pasatzen duten, egur laguntzen duen eta, bai. bueno, ba, gure guk horrela espero dugu. Mm -hmm. Ba, baita zorkunde, mila, mila esker. Zuei. ere, bai. Zuei bai. Ba. Deitzagatik. Bai, deitzagatik eta horregoteagatik. Eta, ba. <laughs> eta gora asean iztebanak zementen. Gora asean iztebanak zementen, bai. Eta gora oi hartzun. Ohi, da.